Eta orain sartzen gira irudien munduan, horako zerbait, gurekin joanez etxe barria Bai <laughs> Ba izu iepartegun. Beti, iduriz beti erraiten dut munduan, eki Zerbaiten munduan, hor irudiaren munduan, ereski, ba, dakit, sartzen dela esaldietan. Mundu bat... Eta nik baduetin, Christiania kronika egiliak zu emundian sartzen gela. Adosh! <laughs> <A, da>, Zer <laughs> gulertu behar dut ortan. Deuze, deuze, ah, diupuntu deu. eta jortan biko, ah, eta ah, ba. Ah, Untsa <laughs> dira olako esaldiak, binen gauza da, onduan berduzularik erantzun, zaila dela. Bo, gadoz, orduan hiru uh, txartuko gira, ximplio izain da. Uh, Alderiatik heldu diren argazki bat, bi hiru, argazki xerie bat behintzat haipatuko uh, dugu gaur. zuritza beraz, spikatzen daukozu zein diren uh, argazki horiek. Bai, deja hasteko nurrenak gien, egilien izena da feti zarrawi, izenauntza oskatzen bali madu, talzeria et da eta lautan hoita hamahi txortuik, ordinar gazkilaik gazte bat, eta gazte izan agatik hale prestigio zerbait dian xaribat jabazik, e, e, arte arabiak garaikidea, edo garaikidea saritzeko emaiten den sari xaribat, e, lInstitut du monde arabak famatiak emaiten dina, zaima mm. Asaia, iabazik duz adanik seri bat entako, eta serie hori deitzen da um, Stadium Filia, Stadium Latinetik zelai, Girol zelai, eta hor zehazki futbol zelai eta zaigia. Ordin, potiko gazte horrek um, argazkia ikasidu agei da argazki tresna batekin, hori erraiten dut uh, segida argiago izan dadin, um, Egin di ean uh, serie hoi futbol zelaietan, eginik beita uh, telefona batekin, uh, bon, hale, telefona kalitate hunekua, iPhone bat, dela zehaztik behit artikulian ne. Eta um, hoi jaiten ditzen, eta uh, uduizaiku waiko telefonek kalitate hunak behitien urnaik egiten ahalduetile argazki hunak, bena, soa eta argia eta koloiak eta beste, lantzen zendia, jale hobeki argazki tresna batekin lehenik, uste dut, idu izait, hasteko, eta hoi uste, uste dut importan dela zehaztia. Eta koloiak ipatudu, bena kasihuntan uh, sui eta beltzez dira. Eta zelaietan, bena horri nestia bate jokilaiak agei, baizik eta Algeriakak, uh, uste dut, uh, maila apaleko futbol partidetan eginik genarrazki guziak, eta um, esplikatzen du behitzez, uh, Be beunguian, beherrian eta bazteretan eh, gaztean bat zuiten jela, astunda hoz futbol zelai hilat eta eh, badu ene ustez eh, ikuspegin teresgarri bat erraiten eh, behitu futbola beno habo eh, haik gehian eh, zahin ahidila minibat eh, zelaian nula libratzen jen egin eh, baldintzetaik. baldin mm zetaik -hmm. eh, ez da sobe Geoze balintzetan gazte hoik, bena hoi erraiten du eta, eta ikusten dia ordin uh, bu nula erranen dut uh, ikusten da nulako ze dien sale hoik uh, talde tipiak izanagatik ebai nulako sale tarzina bat dien benunguian eta, eta kalitate zigarri huneko argazkiak ene ustez ene uste Ageidia zunbait taliz bus, bizkarrez, uh, ageidia talde handian, ageidia gazte bat uh, lehen planuan eta bestia gibelin. Bena beti, tensione handi batekin halle ahkazkietan. Mm -hmm. uh, hoi, lehen parte entako, bada bigarren parte bate bai, uh, nun, habo, gai politikoak lantzen zendutian, berani, stadion filia serie horrekin uh, aski hunkik izan niz, ez da git zentako, bena... Baina, bai, zerbait uh, gogoeta eragiten dira idu izait. Baina, unkiak, um, gazteoiek, mutiko gazteak, hango dugu ere, ez baitut momentuz neskarek ikusi, baina, um, estadioan duten uh, giro horrikin? Baina, unkiak behar da hitzaz karrada, baina, ez dakit jodanik erranduetan ez kronika junta, baina, ni argazkian bereziki, unkitzen ahienak dia, portretak, buiak... Uh, ...expresione bat embidez... E, ...ikusten edo asmatzen ahalden guzia... Eta, ...eta hor badia ingrediente hanitz... E, ...enebujan hola... beto be, irudien mundia ipatzen beginean... Be, ...beste mundu batetan etan sartzeko eta... ...asmatzeko ene istoia... ...eta... ...eta hori edu izait... Be, ...begirada fi batek dila kausitzen... ...argazki batetan etan ezartia... ...eta hori du izait... ...egan bezala ingrediente hoik badiela... Mm. ...eta... ...eta geho bai futbol zela jardin... Eringarri da zen eta garai hauetan, uh, boi, eta arteko, jokila isa eta beste diela medio, uh, aipatzen da hannit futbola, profesionala, uh, beste myndu badela azkenin, hoie bai, eta jale nik uh, ikusi zan dut, zelai xumezun baitetan, uh, zinez badela alde herrikoi bat, hori bai egia gizonak baizik eztela gei eh? eta egia da oro Uh, uste dut zale eta arzunan gehien gohandi bat eh, gizonak gela Ben ahale bada, zelaik ipietan alde oso herrikoi bat oso sume eta ez dakit, eh, nik maite dudan nahi Kusinean partida bat goguan dut eh, Mexikoan eh, oso maila palekua eta genteak eh, bizitzentzian hoi eh, hilalabiziko partida bat bezala eta ez dakit, eh, bada zerbait Ni eniz zalea morratu deuzetan, eniz Kirol zale bereziki, izatekotan pelotan, hau dela orzinen, ez da ber uh, zaretarzina. Baina badazerbait uh, herrikoia, zelai hoien inguian, ez uh, dakit gaitz dena kaptatzeko, uh, gaiten da ebai uh, herrian edo populiaren opioma dela Kirola jazten dutie ben problemak. Zumbaitaliz badiamtolaqueta politicoa ke bai futbol zelaien ingilian eginorte eginorte zagitzen jenen tako atletiken zelaian edo edo beste eta bai, bai. beti zerbait kontsientzia gabekoa ginarri er, sumaitaliz aldarrikapenak zelaia llamaiten dira beroraini bon, samiatu runtsen gue askila algeria algeriaen lanetik bena Bada zerbait, interesatzen ariana ni zaletak zin johtan bai. Eta, beha justuki, uh, naiz eta ez uh, kirol zale izan edo segitzaile, ala ere, uste buruntan justu maulen izan da, aste zen? Eztak egiteko, edut aste bat. Eh, aintzinekoan. Aintzinekoan zen, maulen, afagoaren arteko jokbi, partida, derbia, uh, hor egin gozen ukezu, kadibidez, solako argazki serie bat, horbaituzu zale edo jakaintxe bor.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 Zepena, enian batez pentsatu, mena zepena ez tresna jaman izana, eh, jistoki publikoa egi eh, argazkiak egiteko, mm. goguan dute ba, jorri maleuskiua ez dut eh, jakinen ez eh, filmain izena ez egiliaena, mena arte telebista kateak hedatu eh, zila laburimetraia bat, nuna gehi zen, eh, hola sale talde batetan usubada gidaibat, eh, eritmoa markatzen dina, eh, leloak abiazten dutina eta beste,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 Sa, um, Algeriak gaztegunek bezala telefona ikin zentako ez. Simpliago beita, diskretoago. Hori da, eta berdin hori uh, zen ere piskaten onduko galdera. Ejandozu ikusten da argazki makina batekin ikasiduela ebe, irudi hartzen, hemen telefono batekin hartu badin badu ere. Hautua garantzitsua da, telefonoaren diskrezioa eta argazki makina lodi batena. Hor ere, usu arazoa izaiten da argazkiak hartzerakoan, be diskrezioarena, edo zenta argazkimakin bat ateratzen duzularik, segidan irudia edo gertatzen dena aldatzen da. Beraz, horrek uh, ere garrantzia badu. Bai, animalekua, animalekua eh askida joitia greba batetako manifestaldi bateta edo zuinahi ekitaldi publiko eta argazkilai batek edo erendezagin argazkilai profesional batek ber argazki tresna lodi alkitzen di Jentian uh, jarrera kambiatzen da momentian behian, edo badia bizkarra eman eta gorden ahi edo badia uh, agertu nahi genak, ben profil jovena egin uh, klise gizarek haiteko, mm. ez, ez da momentuko klise diskreto bat bezala, eta, gask, eta telefona bat ekaldiz, bai badila hoi, tipi-tipi da, guai eginko egunein gainera denak kostumatu edo usaila badugu ikusteko telefonak zentzu eguzietat biz, ez dakigu argazki egiteko denez edo twitteren behako bat edo, edo hitz eta putzen uh, emankizuna behatzeko, bena uh, ez da jabo zerbait kaltetzen dina momentia hor dina, uh, eta horra gehi da, gehi da ikusten badutuziesare sozialetan aipatzen uh, uh, ditugun argazki hoik, Hagei da, potiko gazte bat salbu trezna iso dena, beste guziak, behar ikitzen dira ben futbolparti da, eta bon, mm. geho bat die konzentrazioa jortan txartuik ebai, baina jale jortan jabazten da, instan, instantaneo deitzen dia argazkiak ebai, behar zinez hoi da. Mm. Bai, bai, horre bada autu bat iztan instantaneo arena, uh, argazkian, beste uh, zerbaiten maiten du, zerbait prestatua delarik, edo mm, ba, argazkilaria ongi ikusten delarik, hartuko delarik argazkia, ez? Bai, geho ez dukentzen uh, bakotsak behetika eta bakotsak beha egiteko manea eta ikusteko manea, mena, uh, nik uh, telefonaikin hartzen bat bai, Uh, el nuke jolako jenten portreta handik argitaratiko haien baimena agabe, hoi beste ez da baidaba da, bena bon mm. beti goguan etxekitzeko jale hoi, uh, bi kliketan eginik behitar argazki batzak eta sare sozialetan ez hartia ez da behar agertzen dien hoiek, ez dira bortxaz agertu nahi eta Bye. eta hoi bako txaina beha, bena uste ditu dela hori taztie bai.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 Telefonak dutian mugen müge, uh, baitan, uh, askikunten iz, uh, elkiden argitik, zenta ban, guai negian argia argi, argi goizik jute meita, ekiak goizik jute meita, ulgimpianginen han, chapitopin, eta hola zirkulia udela agei da, eta zirkulu hoi da, nun bait, ihautien uh, simbolo azkar bat, hain sortan txartiko ez da ene bere zitartzen abena, eh uh, hoy bai besti gabe gustiko ditan aski bat bena bena beste beste munduko pretenzio gabe hmm. eh ben orikin boca to eta ber irudi hauek chama nguitousier itta putzen twitterrean adibidez share socialetan eh eh ben milisker doanesh et chavaria s'annonce est laerté et ça